és hát előttem van egy kiváló ö, ö, LinkedIn profil, amit, oh. amin, amin mindenféle izgalmas dolgot beleírtál, amiből látszik, hogy te a Kifejezetten a, az építészet, a kultúra, a technológia, és a társadalomnak a, a, a kapcsolódási pontjain dolgozol, méghozzá nagyon praktikus szinten, ahogy, ahogy egy pár percet azért beszélgettünk előtte, ahogy megértettem. Tehát te nem csupán egy elméleti ember vagy, hanem először is vagy építész, aki aki tervezett sokáig épületeket, és most pedig ugye stratégiai tervezéssel foglalkozom, és kutatással, és... Nekem mindig az az izgalmas, ugye az ur ur urbanizmus, vagy urbanistaság, abban az, abba az az izgalmas, hogy az egy olyan, hogy mondjam, egy ilyen teljes tudású embert jelent, aki nem csak műszaki, hanem van benne egy erős humán érdeklődés, ahogy most az eltére éppen a PhD, Tanulmányaidat folytatód, és ott az nem építészet határozottan, ugye? Hát a téma az az, de a, a, a keretrendszer az nem meg. Keretrendszer az már nem az. Tehát pont ez a, ez a nyitottság, ugye mi az vagyunk szokva, hogy az építészet vagy a várostervezés az egy technikai dolog, és azt majd megmondják a, a szakértők, akik általában mérnökök, és akkor ebből következik az, hogy a mérnökök megtervezik a egyik dolgot megtervezik, a másik dolgot megtervezik, a harmadikat, mindegyik önmagában nagyon jó, de mondjuk a városnak az például érdekes mondom, mondjuk nem lesz jó. Tehát egy csomó olyan dolog történt a múltban, amiben éreztük azt, hogy, hogy ott volt az igyekezet, de technikailag megvan oldva, akár legyen az csak egy olyan technikai dolog is, mint egy benetrendnek az összeállítása. Ugye hosszú-hosszú évtizedekig a máv a benetrendjében, ez az ütemezett dolog, ami nem tudom, hogy ide tartozik-e, de szerintem ez is a, a városi létnek egy fontos eleme, hogyha ezt nem tudják megvalósítani, akkor valami nagyon-nagyon messze ö, ágazó problémát ö, idéznek azzal elő, hisz nem csak, hogy a, a városnak, a nagyvárosnak, Budapestnek, hanem az összes környező településnek az életét is negatívan befolyásolják. Hát ez csak egy felvetés volt. A te egyik izgalmas tévedel, a Smart City, ez még már nagyon a jövő, beszéljünk először erről. Mi, jó. mi ez, hogy smart city? Hú, ezt a, igen, ez a kérdés, ezt sokszor megkapom, és, és igazából egyre Mert hogy smart Telefonunk már van, okos telefonunk, de. de okos város. Igen, és ugye itt még a különbségek, a digitális, meg az intelligens, meg a smart között. Uh -huh. Nehéz, igazából nem lehet nagyon jó válaszolni erre a kérdésre, mert, mert ez a fogalomnak a történetéhez is köthető szerintem, hogy miért nem lehet rá jól válaszolni. Ez, egy, ez a 90-es évek elején került igazán először elő, egy elsősorban egy marketing kifejezésként jelent meg. Akkor történt ugyanis az, hogy azok a cégek, amelyek addig elsősorban mm, váralati Döntés támogató rendszereket fejlesztettek, folyamatmenedzsment rendszereket fejlesztettek, azok elkezdték piacként felfedezni a település irányítást és a település menedzsmentet. Egy pillanat, és... mi, hogy mi a hallgatók, de még én ugyan nagyon érdeklődöm minden ilyen téma iránt, főleg ami számítógépekkel kapcsolatos, meg ilyen irányításokkal, de mi ez az ez a folyamat irányítás tulajdonképpen? ez egy pár szóban lehet mondani, hogy ez közelebb kerüljön hozzánk? Persze, hát ugye minden nagy vállalatban és szervezetben szükséges az, hogy a, a szervezet által kezelt különféle erőforrások és adatok és információk, és aztán az ott belső folyamatok azok szervezetten működjenek és ezek, ezek, ezeket bizonyos eszközök és szabályzatok is egyebek támogassák. És amikor elindult, ugye, amikor a személy számítógépek elterjedtek, és nem, nem csupán egyetemi közekben működtek, hanem hát már a 80-as évek elejétől gyakorlatilag ugye, a vállalati környezetben ezek ismertek voltak, ott nem pusztán számítási kapacitásokként használták ezeket a gépeket, hanem egyre többször gyakorlatilag igen adatbázis kezelés vagy döntéshozatali eljárások, és most nem az egy személynek a döntésre uh -huh. gondolok, hanem az, hogy hogy megy végig egy folyamat a rendszeren, és mi jön ki uh -huh. a végén. Ezeknek a kezelésére használtak. Tehát el, mögül, hogy ki a saját tudásával mivel járul hozzá, és ennek van egy szabályozott kinek mi a szerepe, mik a protokollok, ezt uh -huh. ugye egy ez, ez technikai eszköz hogyan támogatja, és uh -huh. ugye az egy nagy vállalat minél bonyolultabb, annál bonyolultabbak ezek uh -huh. a rendszer tervezések, ennek azért ha most a városok nézőpontjából beszélünk erről, én azért a Smart City kapcsán általában egészen mondjuk Rómáig vissza lehet menni, vagy a, vagy a, vagy a középkorra. Na, az nagyon mert akkor még nem volt mobiltelefon, de, de legközvetlen... semmiképpen nem kell akkor ez ehhez ez. Hát szerint. igen, de ha az ember a mobiltelefonok felől nézi a dolgot, akkor mondjuk minimum a második világháborúig illik visszamenni. Uh -huh. um, és ugye az volt az az időszak, amikor először a személyi számítógépeket használták ilyen feladatokra, hogy akkor először ballisztikai pályákat számoltak uh -huh. velük. De az a kapacitás, meg az a módszertan, ami a logisztikával, csapatirányítással egyebekkel kapcsolatban kifejlődött ilyen a robbanás szerűen a második világháborúban, az pillanatok alatt a világháborút követő évtizedekben átkerült egy olyan civil területre, ahol a nagy rendszerfejlesztések uh -huh. várostervezés, közlekedés és egyéb tervezés téren próbálták meg ezeket a tanulságokat hasznosítani. Tehát ez volt mindenképpen egy, egy előkép, és ahogyan említettem, amikor, amikor ez a fajta képes platformra fejlesztett ö, ilyen rendszermenedzsment megtalálta magának a városokat és az önkormányzatokat, mint egy új piacot, akkor jelent meg ez a bizonyos Smart City kifejezés, nem kis mértékben ilyen gyakorlatilag vállalat ilyen marketing mm -hmm. lingóként, ahol ahol is ugye arról volt szó, hogy hát a, a városainknak a ö, üzemeltetése és a városokkal kapcsolatos döntéshozatal az önkormányzatokban és, a, és azokban a vállalatokban, cégekben, intézményekben, amelyek a közmű, közszolgáltatásokat, közműveket működtetek, és így tovább, az egyre nagyobb és egyre komplexebb rendszereket kezel, különösen a világ nagyvárosaiban, tehát itt a metropoliszokra érdemes gondolni, és ezt kevéssé támogatják azok a rendszerek, itt ugye 90-es évekről beszélünk, a 90-es évek elejéről, amelyeket alkalmaznak, nagyon elavult technológiákat is alkalmaznak az önkormányzatokban, illetve a kormányzásban általában. És valami fajta integrációs elképzeléssel ezeket a rendszerszervező szoftvereket megpróbálták városi piacra bevinni. Ez szokás egyébként ilyen 1.0-as okosváros koncepciónak nevezni, ahol, ahol is elsősorban a a technológiai szállítók definiálták azt, hogy mit is értenek ők egy okos város alatt, hogyan is kéne egy városnak működni. Nyilván a pofon az akkor jött, amikor kiderült, hogy egy, hogy egy önkormányzat az mennyire másképp működik, mint egy vállalat, és, a, és mennyire más elkötelezettségei, vagy, vagy feladatai, meg felelősségei vannak. Mondjuk egy állampolgár nem azonos egy felhasználóval, mm. és így tovább. És aztán ennek a folyamatnak, illetve a különféle termék, dobozos termék típusú szolgáltatásoknak a kudarcait követően de az informatika jelentőségét felismerve indult el az a helyzet, mm. hogy, a, hogy a világ vezető nagyvárosai közül többen is aktívan elkezdtek foglalkozni azzal, hogy, hogy ez a bizonyos informatikai fejlődés ez milyen hasznot hozhat, vagy a, mm. nem pusztán az informatika. Tehát, tehát eleinte arról volt szó, hogy mondjuk vannak közműszolgáltatók, és ezek mondjuk össze vannak kötve egy hálózatba, azoknak az adatai mondjuk összefésülhetők, én gondolok hogy hogyha mondjuk valahol történik egy, egy probléma, akkor az automatikusan egy másik szolgáltatónál, amivel egyébként kapcsolatban van, és hagyományosan elkezdenek telefonálgatni, meg rohangálnak, meg eszükbe se jut, az esetleg ott automatikusan van, a elindul. Az, a mondás az ugye többnyire a rendszeroptimalizációról szólt, és ugye nagyon hamar kialakultak azok az értékajánlatok ezekben a termékekben, amik azt mondták, hogy, uh -huh. hogy itt a gazdaságosság, a a befetett, hogy egy, egy hatékony Növelés, az, a, az, amit ezekkel az eszközökkel lehet érni. Ez valódi egyébként? Mert ugye a hát ez, be, egy, ahogy, az, ahogy mondtad, ugye hogy ez egy marketing, ez, ez egy igen, szologán volt. Sokan föltették azt a kérdést, hogy, hogy tulajdonképpen mit is értünk hatékonyság alatt egy város esetében. Ugye egy, egy közmű, a rendszernek a működése, energiahasználata, stb. ez egy visszegértelmezhető dolog, ha itt csökken okay. mondjuk a fogyasztás. Uh -huh. Hogy ez mennyire igaz, az szerintem mostanában van kiderülőben valószínűleg hogy igaz, mint ahogy az, azok a bizonyos korai víziók ezt elképzelték. Tehát ez mondjuk ez, ez egy 30-40 éves távlatú dolog, vagy 50 inkább? Nem a, nem a ö, megtérülési időtartam az, amiben látszik ez, hanem hogy hogyan is működik egy rendszer. Uh -huh. Öm, de először elmondom ezt a másik jó, jó. generációs dolgot, és aztán utána lesz majd mondok példát, amiből jó. ezt talán érthetővé válik. Tehát a, ezeknek a kudarcát követően, vagy ezekkel párhuzamosan elindult az a folyamat, ahol sokkal aktívabban nagy városoknak a vezetése elkezdtek azzal foglalkozni, hogy ezzel a bizonyos technológiai ö, fejlődéssel hogyan tudnak ők, vagy ebből hogyan tudnak hasznot húzni. Ez sok mindent jelent, nem pusztán informatikai eszközöket. És de, de ennek az eredménye az az lett, hogy nagyon sok esetben ezeket az informatikai átfogó fejlesztéseket rendszerfejlesztéseket, szolgáltatásokat, stb. nem a szállító cégek hozták dobozban, kész termékként, hanem, hanem egy közös fejlesztési folyamat indult el, amit általában már a települések definiáltak és definiálnak a mai napig, milyen igényeik vannak, mit szeretnének látni, mit szeretnének elérni, és aztán ezen dolgoznak közösen vállalatokkal. Ez szokás mondjuk ö, szolgáltatások által vezérelt ilyen okosváros 2.0 koncepciónak hívni, és ez az, ami nagyjából az ezret fordulóra ö, vált mondjuk uralkodóvá a, a, a világvezető részeim. volt tart ebben? Nem igazán lehet azt mondani, hogy egy település az most 123 pont, mit tudom, hogy hol van. Inkább azt lehet mondani, hogy ezek a különböző megközelítések és ennek az újabb verziói, ezek, ezek mindenhol valamilyen módon egymással párhuzamosan léteznek. És De a, a hangsúlyok a kérdésesek. Szerintem igen, Magyarországon mm -hmm. is megtalálhatók. Mindenhol kérdéses, hogy mennyire integrálódnak a működő rendszerekben, mennyire képesek öm, tényleges hatást gyakorolni, vagy mennyire maradnak projekt szinten. Minden esetre a, a, a 2000-es éveknek a nagy példái, amik, amiknek a tanulságai most levonhatók, és amik kifejezetten ezt a fajta hatékonyságot és öm, fenntarthatóságot és egyebet tűzték az ászlajukra, ezek jellemzően zöldmezős beruházások voltak, tehát nem arról volt szó, hogy egy létező nagyvárost várost alakítunk át, vagy upgrade-elünk, ha úgy tetszik, hanem arról volt szó, hogy mondjuk az Emirátusok területén, vagy valahol a perzsbőlben vagy más helyen is több példát lehetne mondani, zöldmezős beruházásként új városokat építünk, amelyek már aztán tervezett városként mindenben sokkal jobbak lesznek, és sokkal jobban fognak működni, és a sivatak közepén el lehet érni azt, hogy mondjuk 15 fokkal alacsonyabb legyen az átlaghőmérséklet anélkül, hogy nagyon masszív gépészetet Igen. beépítünk, és itt is autonóm lesz, és energia pluszos lesz az egész település, 50 ezeres lakossága, stb. Több ilyen el is kezdett épülni, ezek nélkül übedöltek, vagy legalábbis nagyon-nagyon-nagyon-nagyon limitáltan valósultak azok meg. Mi? Többnyire az, hogy azok, a, amelyek mondjuk egy, egy, egy, egy vállalati befektetésként értelmes, vagy hogy mondjam, jó profit céloknak tűntek, azok a valóságban teljesen máshogy működnek. Mondjuk az ember a sivatag közepén épít egy 50 ezeres települést, ahol tesz egy egyetemet és három céget, és azt gondolja, hogy ezzel el fog kezdeni működni egy település, az, az nagyon téved, mert nem tudja, hogy hogy működnek a városok. <már> mert valóban ez az emberrel kezdődik, nem? Igen, és akkor ezek, el, ezek közül több elkezdett épülni, <már> megépültek bizonyos részeik, és aztán elfogyott a pénz, meg nem jöttek az emberek. Hát csak és... <már> az időben, a múlt alkalommal említettük Brazíliát, <már> a Brazíliának a fővárosát, ami hát nem tudom, hogy Smart City-nek épült el, de mindenképpen a, egy ilyen mintaképpel volt, az már jó ötven évvel ezelőtt készült, vagy talán 60 is lehet, az, hogy, hogy az egy, az a semmiből a, a dzsungel közepén felépítettek egy modern nagyvárost, ami hát a mai napig is nyugvony sem működik. Hát ez, ez, ez érdekes, itt érdemes talán kinyitni ezt a történeti dimenzió kérdést, mert mert minden korszaknak megvoltak a maga ilyen, mondjuk úgy, hogy egy pont nullás okos városai, amelyeket az adott kor technológiája mm. vezérelt szinte kizárólag. A érdekes módon a római viradalomban ez jól működött, mert ugye gyakorlatilag azok a katonai városok, amelyeket a viradalomban teljesen uh, egy ilyen alapján mm -hmm. létesítettek, mm -hmm. uh, Aquincumtól elkezdve, én, Szkarbanciáig és nem tudom, a számos panonai városok tehát Ezeknek volt egy... Hát én. úgy mondjuk, hogy hát nem tudom mi az, hogy mesterséges város, hát vagy, vagy természetes mondjuk város. Mondjuk de... Budapest, nekem úgy tűnik, hogy egy ilyen szervesen fejlődő. Hát szervesen tudom, fejlődik 2000 éve, de ennek a fejlődésnek egy fontos szempont időszaka volt az, amikor a, az eredeti római kori eh, határ eh, garnizont megépítették, és már pedig azt egy típusterv alapján építették uh -huh. meg. Ebben az esetben a típusterv volt, a technológia. Igen. De hogyha kicsit később ugrunk a középkorba, később középkorba, ugye a reneszánsznak az ideális városai, eh, amik sokszor mondjuk katonai tervekre épültek, vagy uralkodói víziókra épültek, nem kell nagyon messzire menni Magyarországtól, Északból, Olaszországban, ugye Palmanovát könnyű, könnyű meglátogatni ami tökéletes városként épült, vagy Lengyelországban, ugye Dél-Lengyelországban is van egy ilyen tökéletes város, ami gyakorlatilag érintetlenül maradt fent a mai napig, mm. és aztán később lehet menni ugye mindenféle ilyen víziókat, és Brazília, illetve Csandigár és ugye az ismert 20. századi példák, azok mind egy hasonló vagy technológiai, vagy politikai vízió, vagy többnyire a kettő fúziójának a, a termékei. A, a Brazília esetében Ugye ez a háború utáni modernizmus, a, a funkcionalista városfejlesztésnek, a, a, tehát az ilyen technokrata városfejlesztésnek az egyik ilyen, azt lehet mondani, hogy ugye hogy az a vízió volt, hogy a, a városokat, hatékonyság és egészségessé kell tenni, mert ott is ez a hatékonyság erőteljesen megjelent. Ezért szét kell választani azt, ahol az emberek laknak, ahol dolgoznak, ahol szórakoznak, és ahol, ahol ipari tevékenység folyik. Ezt ugye ez funkcionális városnak szokás hívni, amely ilyen zónákra és övezetekre mm. van osztva, és ezek között tömegközlekedéssel, illetve hát autókkal kell közlekedni, de hogy a közlekedés ne zavarja az életet, ezért azt el kell választani. Ez volt a vízió. Na most ennek az eredménye az nyilván az lett, hogy, hogy az ember kény Közlekedni, mert olyan távolságok vannak a településen belül, akár egy tereken belül is, ahol amelyek gyalog nem bejárhatók. A terek azok nem a gyalogosokat vonzák, hanem az autó. között több száz méteres. Tehát, támosság, támosság, tehát a figyel... az, a, az a, a vízió, az mindenképpen. Ilyen tekintetben kudarcot vallott, mm. meg sokféle más szempontból is kudarcot vallott, de ez a maga korának ez volt az okosvárosa, mm. ha úgy tetszik. Azok az okosvárosok, amelyek ma ilyen céges vízióként megjelennek, és amelyekről az előbb beszéltem, tehát Mazdar, ugye ne hívják ezt a, ezt a települést az Emirátusokban, ezek szerintem ugyanezt a a víziót 50 mm. évvel később is megismételték gyakorlatilag, mm. a, a valami fajta. Részben politikai részben mérnöki vízióként azt mondták, hogy már pedig most ezt fogjuk csinálni. Nyilván itt már nem arról, itt már pontosan az ellenkezőjéről volt szó tartalom tekintetében, hogy elektromos közösségi járművekkel közlekedünk, autóforgalom nincs, nem légkondicionálókkal érjük el azt, hogy a, a mihály klíma jobb legyen, hanem, hanem olyan épületszerkezetekkel és olyan árnyékoló rendszerekkel, amelyek ezt passzívan érik el, és itt, és itt napelemekkel dolgozunk, és nem kiolaj, mm -hmm. stb. stb. Ettől ez még a. Tehát so, számos tanulságot hordoz, de de nem válik működő várossá, mm. ahogy egyébként se Palmanóval, se mm. egyéb városok többnyire nem váltak Tehát a régi, hozzá. Tehát régi, tökéletes városok se váltak igazán annyira hát, élővé. Nem, mert ugye azt a fajta, ezek, ezek különösen a reneszánszban, e, meg később is mindig valami fajta társadalmi vízióval párosultak, ahol azt is kitalálta a, a, ennek a városnak az alapítója, hogy hogyan is kéne élni, meg milyen embereknek kéne ezekben a városokban élni, és hát nyilván nem úgy éltek, mert, mert, mert az emberek irracionálisak, és a saját fejük után mennek. Ez most jó kérdés. így valóban irracionálisak? Szerintem igen. De csak a városépítő szempontjából. Nem, mert, szerintem a mindenki. Én is az. Tehát mindenki. Igen, mindannyian azok De vagyok. én azt gondolom, hogy hát én költem a saját hmm. uh, utamat, az nekem teljesen az azt tűnik racionálisnak, hogy hát ha én azt szeretem, hogy nem tudom én, hogy éljek, és minden egy kupaszban legyen, akkor nekem az a racionális, hogyha úgy hordom össze a dolgokat tehát mondjuk jobban érzem magam egy, egy, egy olyan városban, ahol minden össze van almozva, mint a belvárosban, vagy New Yorkban, vagy Londonban, vagy mit tudom, olyan helyeken, amik, amik főleg a múltban elég szörnyűek is voltak, mert az égvilágon minden oda volt egybe bepakolva. Hát én nem ilyen szempontból használtam ezt a fogalmat, de lehet így is mondani, nyilván arra gondoltam, hogy a a felvilágosodásból levezethető tudományos a racionalizmus a is. Igen, kérdést, tehát hogy igen. ugye az a. Az a mert, uh -huh. mert hogy az egész modernizmusnak is az volt a premisszája, uh -huh. és szerintem sok tekintelűen a mai informatikai fejlesztések azok onnan gyökereznek. Ugye az a premisszája, hogy, hogy az ember az a megismerésen keresztül egy racionális döntést hozód lényé válik, és a, és a, tehát ugye a felvilágosodásra alapulva szervezi meg az életét most, ez nyilván nem így van, mint ahogy ez kiderült, különösen ma ennek az elég érdekes, hogy mondjam, kritikai korát éljük, de hát ez a városokban tömegesen is látható, hogy, hogyan, hogy a városokban élő közösségek azok hogyan hoznak döntéseket, és hogyan ez, élnek. Hát most egy nagyon érdekes dolgot hoztál ebbe ez a raccón, és Mondanál erre egy, egy egyszerű példát? Tehát ami most, ilyen, egy nem, most nem az, hogy valamilyen gyermekes például, hanem mondjuk ami, társadalmi szinten... Hát például az nem autós, ott... autós közlekedés, mm -hmm. vagy általában okay. a közlekedés, ha már az előkerült korábban... Um, Ugye, személyi szinten mindenkinek racionális döntés az, hogy beül az autójába és igen. autóval közlekedik. Az, amit én próbáltam. Már közösségi szinten igen. sem racionális, mert neki pontosan tudja, hogy igen. most már tudja, mert eltelt annyi évtized és tapasztalatunk, hogy egymást akadályozzák. Ettől függetlenül senki vagy nagyon kevesen állnak, állnak át közösségi közlekedésre, mert ezért azértem azért, azért, azért státusz szempontból, igen. kényelmi, mint egyéb szempontokból akkor is, hogyha mondjuk fele annyi idő alatt tudnának a városbanából B-be eljutni. Igen. Ez egy. Ez egy irracionális viselkedés, ami drágább, károsabb, mindenféle szempontból rosszabb, de, de mindenféle szempontok szerint mégsem, mégsem így. Na most működik. akkor, ha bebekapcsolom -be a várost, és azt mondom, hogy én mondjuk ha nem vagyok túlzott város, hogy mondjuk túlzott autóhasználó, de van egy autóm, akkor nekem racionálisabb, anyagi megfontolásból használom azt az autót, mint mondjuk még a villamosjegyeket is kifizetni, amivel megdupláznám mondjuk a költségeimet. Hát vagy racionálisabb eladni az autót, ha az ember nem használja, és a, jó, jó, ez jó, egy hát, költséghaszonál nem Ez, ez egy még messzebb menő, és még de ahhoz meg akkor azt mondom, hogy de akkor meg a, a vonatnak és az ének is elérhetőbbnek kéne lenni. Mert például azért ott tartunk, hogy két ember már olcsóbban megy autóval, mint mondjuk vonaton. Igen, de autót is lehet bérelni is például. Tehát, hogy nagyon sok eszközünk van arra, hogy, hogy akár rövid, akár nagyobb távon utazzunk. Uh -huh. Az egy személyes döntés, hogy az ember mit, mit preferál. Azt ugye nem szokás kiszámolni, mert azt mindenki, hogy mondjam, hajlamos elfelejteni, hogy az álló autó mennyibe kerül naponta mindenkinek. Mm -hmm. Tehát, hogy az autó az gyakorlatilag ilyen szempontból egy hát mindjárt, ha nem egy, egy, luxus, akkor egy személyes luxus, amivel az autosan. ember folyamatosan pénzt öl. Mm -hmm. Ez lehet egy személyes döntés az mm -hmm. ki fontosnak tartja, de, de racionálisnak azért nem nevezhető. Mm -hmm. Tehát ez ennek a a költségei abszolút összemérhetők azzal, hogy valaki nem tart autót, annak a költséget másba fekteti be, mondjuk a saját mm -hmm. életminőségébe, és ö, autót bérel, ha arra szüksége mm -hmm. van, ha meg nincsen szüksége, akkor meg úgy szervezi az életét, hogy, hogy közösségi közlekedéssel jár. Mm -hmm. most adását hallják Bányai Géza, vagyok is Savú építéssel urbanistával beszélgetünk, és a fő ma az Okos Város, vagy Smart City, aminek a, az előzményeiről beszélt nekünk Samu, hogy ez egy ez egy egy, hogy mondjam, egy, egy üzleti gondolatból alakult ki jó néhány évtizeddel ezelőtt, de mára ez valami másán nőtti ki magát, és most már, már a Smart City 2.0-nál tartunk. Hát sőt, ugye 3.0-át szokás most rövegetni. Most ez is nyilván hasonlóan a maga nem, a 2.0-át se végeztünk igen. ki, mert mindig belekérdeztem, igen. Hát magá, hasonlóan a kifejezéshez azért az ugye kellő távolságtartással kezelendőek ezek a kategóriák, de a harmadik szóval kategóri... Azt megálltottuk, hogy az elején ez a dolog Igazából nem váz be tökéletesen. Technológia és mint technológia vezérelt vízió volt, és... És mint minden technológia vezérelt vízió tökéletlen volt, és ezért a megvalósulása is de az emberi tényezőt maradtak, figyelmen kívül. De olyan maradványai, amiket... Tanulságai feltétlenül. Vannak, de amiket aztán évtizedig használtak. Persze, tehát hogy használják még most is, persze. Uh -huh. uh, ugye a második verziója volt ennek ez a mondjuk úgy, hogy egy adminisztráció által vezérelt Vízió, tehát ahol egy városnak a vezetése, vagy, a, vagy a önkormányzata, vagy úgy tetszik, döntött arról, vagy, vagy fogalmazott, meg, fogalmazott meg igényeket arról, hogy a technológiai eszközöket, innovációt hogy lehet használni, és hát amiről 3.0 kapcsán szokás beszélni, az valahogyan a folytatása annak, amiről ideig beszélgettünk, ahol ugye egy olyan erős változásnak vagyunk a tanúi világszerte az elmúlt, hát minimum 10 évben, sokféle okból adódóan, ahol, ahol a városlakók maguk, illetve a városban élő közösségek egyre erőteljesebben jelennek meg a városoknak a fejlesztésében a saját igényeikkel, de a saját hozzájárulásukkal is. Ennek az egyik oka az, hogy azok a technológiai eszközök, amelyek hagyományosan mondjuk ö, vállalatok számára voltak elérhetőek, tehát a 60-as években ugye a közművállalatoknak már volt számítógépe, a 80-as években már az irodáknak is volt számítógépe, ö, a 2000-es években már még mindenkinek volt számítógépe, ráadásul ezek össze is voltak kötve egymással, na meg már mindenkinek a zsebében is van egy számítógép legalább, ö, tehát egyszerűen az eszközök elérhetővé váltak, és sokszor ezek az eszközök olyan szolgáltatásokat tesznek elérhetővé, vagy fejleszthetővé, nem önkormányzati szereplők oldalán, amelyek versenyeznek az önkormányzatokkal, vagy adott esetben ki is váltják azokat, és, és ilyen formán a közösségek, azok egyre erőteljesebben megjelennek a... Valami konkrét példát, Igen. példát a, a A városfejlesztésben megjelennek, mint üzleti szereplők, nem Ilyen gigavállalatokként, hanem mondjuk kisebb cégekként, vagy, vagy, vagy startupokként megjelennek, mint helyi közösségek, akik nem pusztán mondjuk tüntetni vonulnak ki, és, és valami fajta ilyen bázisdemokratikus alapon próbálnak meg beleszólni, vagy mi történik a környékükön, hanem ennél sokkal professzionálisabban, szervezettebben, technológiai eszközöket használva kommunikálnak, lépnek föl, hoznak döntéseket, vesznek részt akár üzemeltetésben és szolgáltatásokban is. Szóval ez a, ez a szféra, ez egyre mondjuk úgy, hogy professzionálisabban jelenik meg a, a hagyományos várospolitikában, vagy a, a választott ö, és, és, és közfeladatot ellátó szervezetek mellett, és hát nyilván egyfajta nyitottság van elég sok országban, különösen a fejlett világországaiban, a mainstream politika irányából is a felé, hogy ezeket a közösségeket megszólítsák és beemeljék a döntéshozatalba is az üzemeltetésbe. Nem kis részben azért is, mert a városoknak gyakorlatilag évtizedek óta egyre kevesebb pénze van, egyre szűkülnek az erőforrásaik, és hát hol máshol lennének erőforrások, mint a helyi közösségben, akár anyagilag, akár befektetett munkát tekintve, és így tovább. Szóval ez a mondjuk úgy, hogy 3.0-ás város, ez pedig a közösségekről szokott szólni, olyan technológiákról, olyan eszközökről, járásokról, olyan célokról, amelyek a közösségeket szolgálják elsősorban, és onnan jutnak el a mondjuk a felülről szerveződő döntéshozatalig, vagy egyfajta kiegyensúlyozott közös döntéshozatalhoz, vagy, vagy fejlődéshez vezetnek. Um, erre számos példa van, ugye a, a, a gazdaság területén nagyon nagy divat volt, még akár két évvel ezelőtt is a, a megosztásos gazdasága, vagy sharing economy mm, a közösség igen. gazdaságról beszélni, um, és hát itt egy csomó olyan... Um, céget láttunk felnőni tényleg azt értem egy három-négy éven belül, amelyek egyáltalán nem a tényleges erőforrás megosztást vitték sikerre, hanem arra építve hogy gyakorlatilag globális nagyvállalatokká váltak, mint mondjuk a, a szállásmegosztástérben, uh -huh. az Airbnb vagy az Uber a uh -huh. közlekedésben. -gön. De ezek, ezek igazából nem sharing ekonomi cégek, hanem ezek ugyanolyan köztes szereplők, ilyen redisztribúciós uh -huh. szereplők, akik gyakorlatilag mások erőforrásaiba gazdálkodva uh, iszonyatos hasznot csinálnak. Ezek és és... rászálltak egy igényre, igen, ami a, egy legitim igény, a, ami a legitim és jól szolgálják ki. Tehát, hogy egy, egy, egy, egy nagyon, hogy mondjam, jó szolgáltatásokat nyújtanak professzionálisan, de egy, gyakorlatilag egy olyan fajta middleman szerepbe kerültek, a. mint azok a vállalatok, amelyeknek a monopóliumait ki akarták váltani, de aztán ezek váltak az úgy monopólimokká, ez egy hosszú történet Igen, sokat mert azért beszélni, a működtető, hogy mondjam, eszme mögöttük az tulajdonképpen egy ilyen multi továbbra is, tehát közösségilag hát, nem sokkal... Kifinomultabb. Kifinomultabb szerintem, Igen. egy kicsit, meg, meg jobb. Tehát, hogy, hogy ezek személyi szolgáltatások, Nyilván azért, azért kényelmes használni őket, mert, mert az, aki egy városból, egy városba utazik, általában, aki még emlékszik arra az időszakra, amikor ezek előtt utaztunk, ugye, mit tudom én, 15-20 évvel ezelőtt az ember utazott valahova a világ túlsó felére, és ott, ott helyben szembesült a világ túlsor felének a működésével, mm -hmm. és ugye ott kellett hotelt foglalni, igen, adott igen, esetben elközlekedni A-ból B-be, helyi rendszereket, ha egyáltalán el tudta olvasni az ABC-t helyben, akkor meg kellett érteni, ez, stb. Stb. Ezt, a, ezt a küszöböt ezt a belépési küszöböt úgy lehet mondani, hogy a városok használatához való hozzáférést ezt radikálisan leegyszerűsítették, és leegyszerűsítik az ilyen rendszerek, mert ugyanúgy működik az egyik város, mint a másikban. Tehát, ha egyszer elkezdem használni, akkor pontosan tudom, hogy mindenhol a világon ugyanarra a szolgáltatásra számíthatok, sőt, mondjuk ugyanolyan eszközzel tudok uh -huh. érte fizetni, nem kell az utcán pénzt váltanom, stb. Csak az, azzal, hogy ez elkezd globálissá válni, azzal az egésznek az üzleti jellege túl dominássá válik, nem? Hát persze, bár én alapvetően azt gondolom, hogy azért, mert egy sharing-ekonomi projektről beszélünk, még a valós sharing-ekonomi projektek esetében is, ezek csak akkor működőképesek, hogyha üzletszerűen működnek. Hát nem de mondjuk, viszek a, a... Értem, de mondjuk, ilyen. Mondjuk, mondjuk mondjuk az Uber ugye mint egy fölülről szervezett ilyen megosztás, egy, egy, egy megszervezett valami szolgáltatás, ami tulajdonképpen magában nem rosszul működik, de ezzel szemben mi lenne az igazi, megosztott gazdálkodási minta? Mondjuk, ha én és a barátaim mondjuk 20 összeállnánk, és akkor van egy kis valami, amin keresztül a saját autóinkat mondjuk használjuk, vagy a, vagy a környezetünkbe levő, mondjuk teljük föl, vagyunk 200-es van, 30 autó a társaságba akkor azt közösen tartjuk föl, és közösen használjuk. Ez is lehet, de igazából szerintem az üdvönnek nem az És ennek, ennek nincsenek olyan... Ő, hogy mondjam, globális szabályai, mint között Nem mennyi. a globális szabályokkal van a gond. Azzal van a gond, hogy, a, hogy hova mennek az erőforrások. Tehát, hogy az a pénz, amit egy, egy budapesti, amíg lehetett itt mondjuk Uberrel közlekedni, Igen. egy budapesti sofőr megtermel, az, ki, az kihez jut. És ugye ezeknek a vállalatoknak az esetében, adóoptimalizálás és minden egyéb hmm. folyamatok után gyakorlatilag semmi nem marad a, se az adott településben, se az adott igen, közösségben, igen, én, én azért hanem, nem, de nem hanem azt történik, föl, hogy, a, hogy, a, hogy a, az a profit, ami egy, szerintem egy, egy jól működő seringekonomi vállalat esetében, én azt gondolom, hogy ehhez szükséges egy kritikus tömeg, tehát lehet mm -hmm. globális, de, de ennek az egész elképzelésnek, a közösségi gazdaságnak az, az elképzelés, szorosan összefügg ugye a körforgásos gazdasággal, aminek az a lényege, hogy, hogy az erőforrásokat helyben recikláljuk. Aha. Akár természeti, akár anyagi erőforrásokról van szó. Tehát, a, Tehát hogy azok a források, bocsán, amit csak, mondjuk Csak valaki... egész elődön, hogy mondjuk az Uber nélmasszadra többen hallottak, azáltal, hogy mondjuk a bevételnek a 20%-át elvitte külföldre, és abból semmit nem hozt vissza, és a, az üzleti politikájában egy erősen áru szolgáltatásként hódított, ami nem elég ahhoz se, hogy a, a, mondjuk az autóját az az illető, aki erre használja az igazából hosszú távon, tehát felemészte saját ö, ö, ö, ö, eszközeit is mm. tulajdonképpen, tehát ebben nem fogja esetleg föntartani, mert ez nem olyan, tehát ebben nincs beleszámolva a költség úgy, mint mondjuk egy taxiba esetleg kicsit erősebben is, de bele van számítva. Hát a, én most az egyénről el is fordítanám a figyelmet a közösség felé. Tehát, hogy Mert itt, ezért nem kihasznál de. egy dolgot, egy közösséget, Hát ki a közösséget, ki a városnak az adatbázis a közlekedési adatbázisát. Én, én tulajdonképpen baromira jó járok, amíg ez szét nem esik alatt. Az őber az deklaráltan kijelentette, hogy, hogy ugye több, hogy alapvetően le akarja cserélni a tömegközlekedést egy szolgáltatott közlekedésre. Még mm. egy nagyon jó illusztráció annak a dilemmának, ami, ami a gyakorlatilag sokféle dolognak szokása szívni, a platformkapitalizmus, a kaliforniai modell, stb. Okay, okay. Jó ennek az az is, a, is, hogy amikor ellentben, elfogyott a kapacitás, akkor írtelen hát, háromszoros árat is Piaci logikája, Hát azért ha ő megölít ezt... teljesen a konkurenciát ezzel a technikával akutánképpen hát még egy klasszikus szokás, kiszorítást mondani, csinálta. Azért még. szokás azt mondani, hogy a platformkapitalizmus, mm -hmm. most én nem akarnék ebbe belemenni mm -hmm. nagyon részletesen, de hogy ezek a cégek, ezek alapvetően monopóliumokat építenek, értem, és nem értem. versenyeznek. Mm -hmm. a, Jó, a, okay. És, és ugye az a dilemma, ami látszik ezeknél, az übernél is, az az, hogy radikálisan megváltozik az, amit gondolunk arról, hogy egy városban, a városban élő polgároknak szolgáltatásként el kell tudni érni. Tehát ugye a tömegközlekedés ez egy viszonylag nem túl régi vízió, körülbelül mondjuk úgy, hogy 150 éves, uh -huh. és... És ugye ez azzal a vízióval született, a modern nagyvárosokkal egy időben, a 19. század második felében, hogy vannak olyan városi szolgáltatások, amelyeket ö, társadalmi státusztól, anyagi státusztól, ö, ö, minden egyéptől függetlenül gyakorlatilag egyfajta esélyegyenlőség keretében mindenkinek el kell tudni érni. Mm. És ez a városon belüli mobilitás az egyik ilyen dolog. Van még számos másik, a 20. századnak többi a hosszú évtizeken keresztül keresztül azt gondolta, hogy a, lakás is, a lakhatás is egy ilyen dolog, ugye ezzel kapcsolatban sok konfliktus van, hogy, hogy még az államok úgy gondolják-e, vagy már nem, hogy, hogy a lakhatás az egyfajta alapjog kell, hogy legyen, meg még egy sor ilyen dolog van. De a közlekedés ilyen szempontból egy jó illusztráció, És amit látunk a, akár az autonóm járművek, akár az ilyen szolgáltatott ö, ö, személyi közlekedés ö, rendszerei kapcsán, az a személyes kényelem mellett, amit az előbb elmondtam, az az, hogy, hogy itt már nem az egyenlő hozzáférésről van szó, hanem arról van szó, hogy, hogy megint státusz és lehetőségek, technológiai lehetőségek, anyagi lehetőségek egyebek mentén férnek hozzá szolgáltatásokhoz városlakók. Tehát, hogyha nekem megfelelő telefonom van, meg van elég pénzem, mm. meg ki tudom fizetni a, a csúcsidőben a többszörös mm. árat, akkor akkor tudok tömegközlekedni. Ha nem, akkor nem tudok. Ami visszaforgatja azt a azt a modern víziót a, a városbeli életről, hogy a városi levegő, ugye, hogy ezt már középkorban is mondták, ugye a városi levegő szabaddá tesz. Mm -hmm. Ez ugye azt jelentette, hogy valaki egy bizonyos időnél hosszabb ideig egy városban tudott maradni, ott élni, akkor, akkor bizonyos ö, ö, hűbéri jogokat, tehát egy mentesült bizonyos hűbéri kötelezettségek alól ö, állampolgárként, és hát ennek a modern verziója, ez a bizonyos hozzáférés a, a különféle és mm. szolgáltatásokhoz. Ez a Mind a, a, az igényvezérelt közlekedéssel, mind az autonóm járművekkel, mind a dolgokkal, amelyek a, tulajdonképpen a, az okos városoknak az egyik fontos ilyen hatékonysági ígéretét ö, hordozzák, ö, mert hogy ugye lehet az autók számát csökkenteni, és így tovább. Ezek viszont át is formálják azt, ahogyan a, a városok jövőjéről gondolkodunk, ahogyan az abban működő politikai közösségekről is gondolkodunk, mert, mert ez a fajta személyes hozzáférés, és személyre szabott hozzáférés a városhoz, ez egy középosztálybeli Európai városlakónak, mint mondjuk Magyarországon a városlakóknak a többsége, ez egy kényelmi dologként jelentkezik. De a világ nagyobbik részében a városlakók számára ez nem egy kényelmi, hanem egy, egy luxus és nehezen elérhető szolgáltatást fog jelenteni. Tehát, hogy mit jelent egy okos város mondjuk nem tudom, Helsinki-ben, meg mit jelent Budapesten, meg mit jelent Jakartában, meg mit jelent Lagosban, azok, azok teljesen különböző dolgok, mert teljesen különbözőek ezek a városok. Ezért is nagyon hamis az a az az állítás, ami szinte minden ilyen okosváros céges prezentáció, meg egyéb kommunikációs anyag elején szokott elhangzani, hogy ugye a város egyre több ember a városokban, és hogy a 21. század azzal kezdődött, hogy már az 50%-ot átlépte világszerte a városlakók száma, és a század végére mondjuk 70%-a... De akkor az okosváros, mondjuk az is belefér, hogy az okosváros csökkentse a város méretét például, és... és hát a kompakt és, város inkább az, amiről szó van. És inkább, igen, tehát, tehát olyan... itt több, több mindenről van szó. Tehát ugye a városok esetében um, nem feltétlenül a városok méretével van a gond, hanem a városnak a koncentrációjával. Tehát ugye azzal, igen, hogy, igen. hogy hány ember él, milyen sűrűségben, mekkora területen, és mit tud elérni, és De hogy igen. tud ott, ott azon belül mozogni meg mindenféle egyebet csinálni. Nyilván egy egy tíz év alatt a semmiből 30 milliós nőtt város az, az soha nem, vagy hát mm. olyan kihívásokkal küzdik, amit mondjuk Közép-Európában el sem tudunk képzelni. Nem. Csak um, közbevetőleg nem. mondom, hogy annak idején, mint a nagyvárosi dilemmákban többször szó esett arról, hogy például Budapestnek 200 olyan kis központja van tulajdonképpen, amelyikekből megfelelően válogatva egy ilyen decentralizált, kis kisvárosi, hogy mondjam, modelleket is lehetne ne létre olyan, mint egy, mondjuk, amnek egy, ugye, épített, de a Vekerla, az egy különleges ö, egység. Hát attól függ, függ mit tekintünk tehát, központnak, mert azért ez nehéz. Tehát Budapest az... az, hogy, hogy, hogy nek, hogy a, a városlakó, mondjuk én már nem teszem meg, de nagyon sokan ugye, naponta keresztül mennek a város központján. Hogy bármit el akar érni, mindig be kell menni az ötödik, hatodik, tudom, kerületbe, és nem tudja elintézni mondjuk ezt a 21-22-et az egymás melletti kerületekben kívül, mert ott olyan szolgáltatások nincsenek. Ha igen, el, mondjuk moziba akar menni, akkor be kell mennie a városba, mondjuk ez kis túlzás, mert az nem kell feltétlenül bemennie, de ha mondjuk szórakozni akar, akkor mindenki egy helyre megy. Hát Budapest ez mindig is egy nagyon centralizált város volt, mert ugye. Ja, eleve az úgy néz ki, hogy. Sosem nőtt igazán ö, nagyra. Tehát ugye az, a, az az ambíció, ami a városnak a növekedését fűtötte, az, az azért a 20. század első mert felében a többszörösen a csillag, is kifújt szerkezettel, hogy mm. minden egy pontban megy minden Én, út az. Hát, illetve sosem tudtak megerősödni azok a, mm. azok a központon kívüli alközpontok, amelyek, amelyek sokszor ki is lettek jelölve, meg elindultak organikusan, de sosem merősödtek meg annyira, hogy, hogy ezek aztán önállóvá tudjanak válni. Én ezzel szembe hozták például Londonnak, ahol eleme egész jól vannak elkülönítve. Van olyan város, ami kifejezetten decentralizált, mondjuk Helsinki is, is ilyen. Igen. Igen. Na -ha. Nehéz egy város központban. Most a lényeg az, igazából ezt nem a, a, azért, hogy ebbe menjünk, hanem ha én egy okos város, okos lakója vagyok, akkor a számomra ez lehet egy, egy okos szempont, hogy, hogy egy ilyenfajta mozgást tudjak erősíteni, hogy ezt, ezt is egy okos városnak tudnia kéne? Hát ugye van az a bomó, amit én is szoktam használni, hogy egy okos, egy város csak annyira okos, amennyire az ott élők okosak. Tehát igazából a az okos városfejlesztés, és ugye itt az okos város, ezt nem mondtam itt most el, de, de előtte beszéltünk róla, hogy az én meggyőződésem az az, hogy az okos város az nem, egy, nem egy ideális állapot, amit el kell érni egy településnek. Tehát ez nem egy olyan cél, amit megugrottunk, és akkor mostantól okosak vagyunk, hanem ez egy inkább ez egy működési logika. Uh -huh. Tehát egy folyamatról van szó, és nem, nem arról, hogy, hogy, hogy mondjuk eljutottunk a egyből a nyolcba. működés terén lehet, hogy javul a dolog, de, de nem, nem egy státusz. Na most, a, amiben szerintem a, egy ilyen jó fejlesztés fektet az a, az a humán kapacitás, aminek sokféle lehetősége van, tehát a, a, hogy az ott élők életmódja legyen okos, és ehhez kell eszközöket biztosítani, meg folyamatokat biztosítani, meg, meg tereket biztosítani, meg minden egyebet biztosítani, és az emberek ugyan nem racionálisak, de nem is hülyék többnyire. Tehát hogyha, hogyha jó környezetbe kerülnek, és ez a környezet ezt támogatja őket abban, hogy érthetővé is teszi azt, hogy, hogy nekik milyen lehetőségeik, meg felelősségeik vannak ebben a környezetben, akkor, akkor nem túl gyorsan, de azért, de azért idővel elsajátítják annak a logikáját, és használni, használatba veszik, és használni fogják. De akkor ez nem azt jelenti, én... hogy bizonyos fajta döntésekhöz, mondjuk az adatokat, vagy, a, vagy magát a döntésnek a folyamatát meg kell nyitni az emberek előtt? Abszolút ezt jelenti. Csak, csak ugye itt... Ez meg már kulturális kérdés, hogy ugye a döntések megnyitását miként érzékeljük, hogy mondjuk egyfajta elszámoltathatóság és transzparencia és egyfajta oknyomozói um, felelősségre vonás lehetőségeként érzékeljük, mert ma... Hát nem, én most arra gondolok, hogy, hogy most tekintsünk el attól, hmm. hogy, hogy valaminek, valaminek a számonkéréséről van szó, aminek ideális esetben nem kell dominálnia, az egyszer-egyszer szükség van rá, de nem... Nem hiszem, hogy, hogy, hogy, hogy egy, egy önkormányzatnak, vagy egy hatóságnak állandóan abban a kéne lennie, hogy mi, mi azt keresjük, hogy hol élnek vissza mondjuk a Persze, dologainkkal. Persze, és ingonul. Hanem hmm. sokkal inkább az, hogy, hogy az a fajta döntés, amit hát tulajdonképpen hát mindig azt mondják, hogy az érdekünkbe hoznak, de tulajdonképpen egy, egy eléggé elszakadt szakmai, folyamat van, amiben, amiben vagy benne van a, a, az embereknek, az érdekei helyesen van fölmérve, vagy egyáltalán nincs helyesen Hát igen, fölmérés a fölmérés maga is egy, egy, egy ugye, bonyolult kérdés, mindegyik ponton ki lehetne nyitni ezt, hogy, hogy mi az, amit ugye hagyományos tervezői eszköztárral egyre nehezebben lehet megvalósítani, és közben meg látjuk, hogy mondjuk világvállalatok mennyire sikeresen csinálják uh -huh. ezt, hogy nézik, hogy ki mit csinál, meg ki mit szeretne csinálni. Egy példát érdemes ilyenből említeni, ami, ami mind a közös döntéshozatalra, mind a szemléletformálásra nagyon jó példa. Ez a közösségi költségvetésnek a műfaja, uh -huh. amit ugye a város viszonylag ismert. Ugye ez az a az a, leegyszerűsítve azt jelenti, amikor egy város a, a, az éves költségvetésének valahány százalékát, általában ilyen 1 és 3% közötti részét, ami ez viszonylag nagy összeg szokott lenni, öm, azt valami fajta nyílt közösségi döntéshozatal mm -hmm. keretében alokálja. Tehát, hogy a közösség mm -hmm. dönt róla, hogy mi legyen. Ennek sok verziója van, hogy ezt hogyan csinálják, mm -hmm. de... És ugye ez Dél-Amerikából indult, és általában ilyen nyugat-európai nagyvárosoknak szokás tulajdonítani a sikerét. De igazából nem kell ezt menni, mert Lengyelországban ez egy nagyon sikeres programként működik, Igen. most már 6 vagy 7 éve. És és ott is átlagosan ilyen 3% körüli büdzsé, egy és három közötti büdzsé. Mondjuk ez az is, hogy egy hogy tuti t legyen egy hát önkormányzat. Ne, nem, tehát Igen, mert pont ez a lényeg, nem. hogy nem az a lényeg, hogy a közösségi döntés eredményeképpen egy új elkerülő út épül, mert azt nyilván nem közösségi döntéssel uh -huh. kell uh, létrehozni, uh, hanem az a lényeg, hogy azon keresztül, hogy a közösségek uh, részt vesznek a annak a kitalálásában és annak a folyamatnak a menedzselésében, aminek, ami, aminek során megszületik az ötlet, annak, a, annak egy felelős végigvitelének az eredményeképpen megszületik egy projekt, majd mm -hmm. erről tényleges döntés születik, majd ez megvalósul. Tehát azok a közösségek, akik ezt végigkövetik, azok egészen másképpen fognak viszonyulni a városfejlesztést érintő döntésekhez utána, mert egyszerűen kialakul egy olyan megértés, hogy, hogy milyen Ö, szempontok szerint is milyen rendszerben működik a város fejlesztéséről való gondolkodás. Uh -huh. Ugye Budapesten itt ez nem közösségi költségvetés keretében, de néhány nagyon sikeres közösségi tervezés keretében már megvalósult, például a telekitérnek a közösségi uh -huh. újra tervezése igen, volt ilyen, igen, igen, ilyen. De, volt, de, a, igen. A, de a, a közösségi költséget is az azért szerencsés műfaj, mert ugye ez többnyire valamilyen digitális platform segítségével szokták csinálni öm, látszólag egy, egy, egy ö, olyan dolog, amit ugye sok politikus különösen Magyarországon ö, egyfajta veszélyforrásnak tart, ö, ugyanakkor ez egy nagyon erős ilyen populista eszköz lehet, tehát uh -huh. akár pozitív értelemben is, ha úgy tetszik. Tehát minden olyan elegy megvan benne, ami ezt a furcsa dolgot egy nagyon nagy sikerré tudja formálni, vagy egy totális kudarcát tudja formálni, attól függően, hogy mennyire okosan állnak hozzá. Tehát, uh -huh. hogy ezt milyen eszköznek látják. Hogyha tényleg uh -huh. az a cél, hogy hogy ezt mondjuk megszondáztatjuk, hogy ki mire költeni a pénzt, aztán eldöntjük mi, és akkor másra költjük, az, az, a, az a bizalom leépítéséről szól. Mm. Hogyha a hülyeségekre költjük el, és nem mediáljuk a folyamatot, az is a bizalom leépítéséről szól. Mert viszont... is az embereknek is lehet hülye elképzelés. Nyilván, persze. Igen. De hogyha egy jól mediált folyamathoz következetesen ragaszkodunk, akkor lehet, hogy nem az első évben, de második, harmik évben egészen biztosan nagyon látványosan megindul az a folyamat, amikor a közösségek elkezdenek. Másképpen, sokkal tudatosabban mm -hmm. gondolni arra, hogy mi történik körülöttük a városokban, és ebben Nyesek. nekik milyen szerepet játszanak. Ahogy ezt hallgatom, amit mondasz, és beleképzelem magam egy ilyen hagyományos önkormányzat. Lakossági fúrum, igen, a halál. Az éve, az, az, igen. Akkor már lövöm főbe magam, hát, no, ez, ez, annyi, annyi, úgy is már majdnem meghalunk a sok munkától, hát ezt a sok és ezt, amik itt beszélsz, hát ez, ez lehetetlen, hát ez, ez mivel jár? Hát ebben Magyarország különösen jó, és nem csak az önkormányzatok, hanem gyakorlatilag mindenki ilyen nemzeti, hogy mondjam, identitásunk része az, hogy a kifogásokat minél nagyon jól megtaláljuk, hogy mit miért nem megcsinálni. Biztos, igen. de, de de ez egy teljesíthető dolog, és, és hát mondom, ö, egy nagyon. De ez jó nem válik egy lenni. ilyen, hogy mondjam, tehát az okos megoldás ebben az esetben hozzásegít ahhoz, hogy például ez ne váljon egy ilyen partalan viták sorozatává, mondjuk. Hát a ahhoz okosan kell ezt moderálni, tehát hogy ezt mondom itt. De nem ebben a... az eszközök. Most nem feltétlenül technikai eszközök, számos hanem számos eszköz folyamat. eljárások, azok így. ezt segíthetik, hogy ez, ez jobban mederbe kerül. itt nem a lovak közé dobott gyeplőről van szó, hogy akkor uh -huh. döntsétek el ti, hogy mire költsük a pénzünket, hanem itt egy jól moderált folyamatról van szó, a maga a folyamatos, ahol speciális szakemberek. Nem? Persze, tehát ez, az, ez egy tervezői, illetve egy moderátori tudás, illetve ebben technológiák is, meg eljárások is megjelenhetnek. Uh -huh. Megint csak a, a prágai startup jut az eszembe, vagy a, vagy a régi maradjak példákra, akik egy látszik nagyon egyszerű, nagyon rafinált, újfajta közösségi döntéshozateli eljárást fejlesztettek ki, ami nem saját találmányuk, csak egy jó digitális megoldást fejlesztettek rá, ami ez a D21 modell, ahol is nem úgy, hogy egy közösség döntést, hogy igen vagy nem kén dönt valamiről, hanem mindenkinek több szavazata van, kettő igen és egy nem. Tehát, hogy, hogy el tudja mondani, hogy mi az, ami ne legyen, és el tudja mondani, hogy mi az, amit, ami meg legyen, és az egy, az egy abszolút jól, öm, tehát egy empirikusan leírható öm, modell, hogy, hogy sokkal több konstruktív döntés születik úgy, hogyha, hogyha mindenkinek több szabadató van. Álnyán, álta, egy ilyen álnyán, -e igen, a, Hogyha megnézzük, hogy az ilyen ugyanarról a témáról szóló döntések ö, nagy számban, milyen sorrendben rendezik a, mondjuk a közösségnek hasznot hozó projekteket, akkor hogyha igen, nem döntés van, akkor szinte mindig a személyes preferenciák ö, kerülnek előre. Hogyha meg ez a többféle szofisztikált döntési lehetőség van, akkor meg szinte mindig a közösségnek hasznos dolgok kerülnek előre. Nem kellene ezt ö, tanítani egészen alacsony szinten. Tehát magyarul, magyarul mondjuk civil szervezetek, vagy kis, kisközösségek, vagy iskolák, vagy valahol, hogy meg tudják tanulni azt, hogy, hogy ez, hogy ment. tehát úgy érzem, hogy amit mondasz, abba az, én az a veszélyt érzem, hogy, hogy maga a nép, idezelve, mondom, most a nép az, az ilyen értelme felkészületlen, tehát a, a lakosság, vagy az emberek, vagy a bárminek nevezzük magunkat, és ezzel szemben te, mint egy szakember, már több lépcső előre szaladtatok egy olyan, olyan gondolatmenetben, ami, aminek érezni azt, hogy ebben nagyon-nagyon sok pozitívumban és ez egy nagyon klassz dolog, de de a hétköznapi tapasztalattól talán túl messze van első. Ezt én, tehát, hogy, hogy ezt én nem hiszem. Be, tehát, hogy én mit a, a, a például ez alkalmazható lenne? Úgy, hát hogy, persze, de ez, ez, én azt gondolom, két dolgot gondolok egy egyszerre. Az, az egyik egy egy dolog, formában. amit gondolok, az, hogy nincs olyan, hogy a nép. tehát hát hogy ez, a nép, Még nincs nyilván olyan, nyilván, lakosság, mert mű. nagyon sokféle közösség van, nagyon sokféle egymásnak ellentmondó érdekekkel. Jön. Igen, de amikor, de amikor azt meg... nézem, hogy mi történik a lakóhelyemen, akkor én mégiscsak csak lakosság vagyok, meg körülbelül annyira. Hát kinek a nézőpontjából hát az, nem... az ott élőek öltött szempontjából nem a, a lehet, hogy a városvezetés szempontjából hát a igen. Szempontjából az nem. viszont már a, mondjuk a több lépéssel, a, a civil társadalom előtt járó szakértők döntéshozók, stb.nek a felelőssége, hogy a saját ö, ö, Célrendszerét lehet fordítani egy olyan folyamatra, amiben autentikusan részt tud mindenki venni. Szerintem ez egy tervezői felelősség ebben az esetben, hogyha mondjuk tervezőnek nevezzük ezeket a szereplőket. Tehát az emberek individuálisan mindig elég okosak. Tehát, hogy a, a, a, azt elég jól megtanulják intuitíve használni, a, nem tudom, a, sorolhatnám, hogy milyen szolgáltatásokat és alkalmazásokat a telefonjukon, életkortól függetlenül ugyanez a tudás mobilizálható, de meg az a ez mobilizálható kis, a városban is. Egy kis, akár egy családi, baráti, iskolai döntéshozatali sémában én hát ezeket... olyan a szervezet, aki már ezt használja Magyarországon is. Hát tehát én azon meg tudom tanulni, hogy, hogy működik, akkor abban a amikor ez, ez megjelenik egy, egy, egy magasabb szinten, akkor, akkor értem a működését. És tudom, hogy hát ez jó lesz gyerekek, ebben részt kell venni, ez jó, ezt, ezt így kell csinálni. És nem az, hogy megijöttek a, a szakemberek. Hát jó, de hogy ez, mondják is, meg, ez is kicsit olyan, hogy az... tehát ezt nem, nem kell mindig felülről várni. Tehát, hogy, hogy felülről szerveződve soha nem jönnek létre az alulról szerveződő közönség, közön, közön, vagy projektek, bár sokszor ez az igény rá. Tehát, hogy ezek az eszközök jelen vannak, elérhetőek, több szervezet használja őket. Uh -huh. Egyébként meg, meg mindenki fogja magát és, és vegye kézbe a dolgot. Tehát, de az... tudsz mondani egy olyan ahol mondjuk ennek úgy utána lehet menni, hogy én azt mondom, hogy most van egy-két barátom, és azt mondja, figyeljétek, ezt nézzük meg, és legközelebb mi próbáljuk ez, já, valami. Hát döntés, a közösségi tervezésnek magyarul is nagyon sok kézi könyve van, meg, mm -hmm. meg eszköztára. Legutóbb a, a tudás Központ is nemrég adott ki egy közösségi tervezési segédletet, ami szabadon elérhet, elérhető a Leknert a weboldaláról. Azt nem tudom, hogy ez az, ez az eszk... anyag? Igen. Mm -hmm. Azt nem tudom, hogy ez az eszköz benne van-e, vagy sem, mm -hmm. de számos eszköz van benne, ami, ami Oké. Okay. Lágos, igen. Ez nagyon fontos, hogy mondtam, mert ez egy olyan megfogható dolog, igen, hogy, igen. Hogy, hogy, hogy igen, igen, jelzik, hogy a beszélgetésünknek vége van. Hát akkor nem kérdezek más, pedig szerettem volna még egy pár dolgot kérdezni tőled. Szemerei Samu építés is volt a mai vendégünk, és hát alapvetően az okos beszéltünk, és ebből láthattuk, hogy ez az okos város, ez azért egy egy okos gondolkodást jelent most a számomra elsősorban, és tényleg érzem, hogy ez nem annyira technikai feltételeken múlik, hogy ez hogy működik vagy sem. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és kicsit múlva, Péterfi Ferenc lesz a demokrácia módban, bárze búcsúzik.